Натиснув спуск втруге. У ніс вдарив гострий кисловатий гар бездимного пороху. Під аркою часто ірвучко запрацював узі. Постріл мого парабеллума відкинув квадратно до стіни. Він ударився об неї по тилицеві, закинувши голову назад, почав сповзати униз. Під аркою злісно і методично, економними короткими чергами, огризався автомат. Я вистрілив ще двічі. Кулі відкололи Пару шматків цегли. Драб сахнувся в глиб тунелю на якийсь мент мав згубити мене з очей. Я вискочив із за свого укриття на відкриту місцину і, вздрівши, як попід аркою, свинула безжальним кусючим вогнем, сорчгало покотився по асфальту. Врешті на цьому поєдинок і скінчився. Той небарак з автоматом поняття не мав, що таке бій. Він звик стріляти в людей у закритих приміщеннях або з вікна свого автомобіля, причому беззбройних людей, котрі ні про що, ні сном, ані духом не здогадуються. Звідки ж йому було знати, що таке бойова операція, коли шанси приблизно рівні, а на карту ставиться геть усе, аж до життя? Та й звідки ж йому було знати, що може чоловік який впродовж семи років із дня на день тільки те робив, що воював. Зрештою, звідки ж було йому знати, на що здатен афганський муджагід, котрому всі ці сутички і стрілянина вже в печінках сидять. Так чи інак, а коли моя куля, пущена знизу, вдарила йому перед пліччя, і він, скрикнувши, випустив автомат, я був уже коло нього. Драб спробував було хвицнути мене в щелепу, Однак це дорого йому обійшлося. Я, неначе обценьками, згріб його за ноги, крутонув, обертаючи носок за стрілкою годинника і почув, як глухо хряснула кістка. Я перетнув вестибюль, стрімко піднявся килимовою доріжкою на другий поверх і рвонув на себе двері приймальні. Цуцечок сиділа на своєму місці і заклопотано чаклувала над комп'ютером. «Хай живе КПРС!» – гаркнув я, пробігаючи коло її столика. «Хай, хай!» – заклопотано буркнула Цусечок. «На тому світі, здається, так треба казати, ге?» Я зупинився на півдорозі, вона врешті пояснила. «Мурата немає, посидь!» «Угу!» – розчаровано протягнув я. І, повалившись у глибокий шкіряний фотель, добув пачку кемелу. «Палитимеш?» Цусечок утомлено відкинула злоба пасма волосся. «Сама не знаю. А втім, хай йому дідько. Давай». Я підніс її вогню. Вона пихнула цигаркою і поглянула на мене уважніше. «Десь відпочивав?» «Лазуровий берег», – неохоче відказав я. «Бари, пляжі, вернісажі. Геть не злецький був би відпочинок, якби не робота, звичайно». Шеф накинув мені справу за тією компанією. «Лупанов Ентерпрайз, ЛТД», – задала Цусичок я скорчив невдоволену гримасу. На силу пощастило їх злапати. Уяви, ці йолопи нагріли львівський банк «Гектор» на шалену суму. До того ж, одразу ж скупили на неї долари і вшилися з готівкою за кордон. «Так це ж ціла валіза грошей», – здивувалась цуцечок. «Ну», – сказав я, випускаючи струмень запашного диму, «валіза не валіза, а кейс, так чи інак, а грюкнули двері, до приймання м'яким нечутним кроком увійшов мурмур. -мур. Ти? здивувався він, розглядаючи мене своїми жовтими очима. Я задоволено кивнув. Я вирішив поставити справу на конвейер», – сказав я, відкидаючись у хотелі. Два-три дні і погнав далі. Щоправда, мені за цей час довелося провести більше десятка боїв. Уяви, ці йолопи нацькували на мене місцевих гангстерів. Мурмур сів у фотель. «Гроші повернули?» – поспитав він. «Ще тиждень тому, – відказав я, – як оце просто зі Львова. Всі задоволені, обіцяють мені премію». «Ще, – пак, – буркнув Мурмур, -мур, і глянув на мене уважніше. «Ти що, зв'язався з італійською мафією?» Я покрутив головою. «Ні, в мене був компромат. Вони крутанули одну швейцарську фірму. Цим ділом зайнявся Інтерпол. Безрезультатна, правда. Я вернувся до «Цусечка». А для вас, кохана панянка, у мене є е е то як його презент. Брезент? не зрозуміла цуцечок. Ну, сказав я, добуваючи з сумки, плитку шоколаду, подаруночок. Ось. Боже, видихнула цуцечок. На обгорці була намальована гарнесенька біла болоночка з довгими вухами. Цуцечок, було написано великими літерами.